Az, az őszi rózsa kivételével a völgyben nyíló kerti virágok már mind elhervadtak. Az ablak előtt zöldelő nyárfa levelei lehullottak. De októberhó végén a déli Kárpátokban azért még mindig vannak napok, sőt hetek, melyek az emberben a nagy költő által leírt szeptember végi elégikus hangulatot még nem keltik fel. A vínasszonyok nyara nem múlt el, és a nap sárga korongja, mely déli időben sem emelkedik túlságosan a láthatár fölé, a reggeli zúzmarát elolvasztotta, és anélkül, hogy pörkölne, oly melegen süt, mintha a már rég leszedett gyümölcs érését elő akarná segíteni. Az immár teljesen kopasz bükkösben igyekszem felfelé. Egy-egy az ösvény szélén nyíló tavaszi virágocska meggyőz arról, hogy a meleg időjárás egyes növényeket is tévedésbe ejtett. Egy előtten felrepülő szalonka szülőföldjén való tartózkodásának idejét egy hónappal toldotta meg. Ki tudja, hogy különcködéséért nem fog -e életével lakolni, amikor a hó a Balkánon és a csontáfagyott havasföldön útra való táplálékát nem fogja bírni megszerezni. A szerelem, mely sok állatot megszokott életmódjából teljesen kiforgat, talán egyet sem kényszerített annyira természetével ellenkező és veszedelmes helyzetekbe, mint a hegyi vizek fürge, színpompás lakóját, a pisztrángot. Aránytalanul nagy halak, úgy csekély vízben vergődnek, hogy testüknek nagy része abból kilátszik. Fővenyes helyeken Lubickónak és a nemek kölcsönös érintkezése nélkül végbe menő nemzési aktus alkalmával igen gyakran vesztik életüket. Az embertől eltekintve a róka, a nyuszt, a varjú, a mátyás és más szőrös és tollas ragadozó ott leselkedik a vízparton, hogy a víz miatt mozgási képtelenségének legnagyobb részétől megfosztott halat könnyű szerrel megfoghassa. A madár élet az erdőt még ilyenkor is igen élénké teszi. A harkály mellett a különböző cinkék szereznek a természet barátjának sok gyönyörűséget. A fehérfejű és testű, hosszú farkó őszapó, melyet nyáron csak kettesével láttam, a magasabb hegyi régiók fenyveseiben, most nagyobb csapatokban összeverődve tartózkodik a bükkösben, hogy azután a szigorú tél beálltával az emberlakta völgyekbe leereszkedjék. A fenyves sokkal csöndesebb. A fenyőfa tobozainak apró magvait szedegető tűzpiros mellő pirók úgy tündököl magas ülésén, mintha a természetnek egy kiszámíthatatlan szeszélye folytán a sütét tűlevelünk pipacs viráguk nyílnának. A fák tetejét még a meleg őszi napsugát csókolgatja, de a tövében, hová a láthatár közelében keringő nap egyáltalában nem tud bevilágítani, a fagyott földet vastag zúzmara borítja. Helyenként a pár nappal ezelőtt lehullott hóréteg, mely a verőfényes helyeken mind eltűnt, az árnyékban megmaradt. A fehér jegyzőkönyv, melybe minden a felszíné mozgó állatnak teljes úti naplóját be kell jegyeznie, részben nyitva fekszik előttem. Az ösvényről letérve a sziklás hegyoldalon kapaszkodom felfelé, hogy a vadállomány viszonyai felől némi tájékozódást szerezzek. Vadászati szempontból azonban semmi közvetlen eredményre nem számíthatok, mivel itt az eredetileg puha hólepel, mely az első napokban a lépések zaját, mint egy szmírna szőnyeg letompította, többször váltakozó olvadás és újra megfagyás után recsegő kéreggé változott. A mackónak a nyoma, mely pár nappal ezelőtt szétolvatt és újra megfagyott, új méreteket mutat, melyek egy barlangi medvének is a becsületére válnának. A siket csapája olyan, mintha azt egy csucmadár nyomta volna a hóba. Őz és vaddisznók szintén valamely alakban leadták a névjegyüket, de a nyári időben itt nagyobb számban tartózkodó zergének a nyomára nem lehet ráakadni. Egy ciklára leülök, és a messzelátóval a túlsó hegyoldalt szemlégetem, melyett tőlem egy mély kanyonszerű szakadék választ el. Már a szálas fenyőerdő régiója felett vagyok, ahol a földig ágakkal benőd, zöld kúpokat alkotó fák úgy éren állnak, hogy az azok közti térbe be lehet tekinteni. Mivel az általam kémlelt hegyoldal déli fekvésű, a pár nappal ezelőtt esett hónak alig maradt nyoma. Zergét keresek, de egyet sem bírok meglátni. Két ősz lassan lépkedve a télen is zöldelő, széles levelő sárszerű füvet legeli. Már teljesen átvedlettek, a nyári vörös felöltőt a téli szürke mezzel cserélték fel. A bak az egyik agancsát lehullatta, a másik még ideig óráig ott égtelenkedik a fején, melyet az egyenlőtlen megterhelés miatt szemmel láthatólag ferdén tart, és időről időre kelletlenül megráz. Egy róka szorgalmasan szedegeti a vörös áfonyát. Aztán hirtelenül megfordulva, a levegőből valamit magas ugrással elkap. Bogár lehetett, mely ilyenkor a téli álom megkezdése előtt még egy utolsó dongó repülésre szánta el magát. Az egész kép felett, melynek láthatárát ciklás, részben hóval fedett bércek alkotják, a legmélyebb csend uralkodik. Hirtelenül egy olyan erős zúgást hallok, mintha egy repülőgép szállna el a fejem felett. Feltekintve egy sok ezer éneklő madárból alkotott rajt látok, mely a kék levegőben úszik. Aki ezeket a látszólag minden cél nélkül végzett tömegmegmozdulásokat figyelemmel kíséri, azt veheti észre, hogy azokat bizonyos törvényszerűség irányítja. A valóságot talán akkor közelítem meg leginkább, ha a raj alakját egy ruganyos, tengelyű előpszoidnak nevezem. Idómai azt szerint változnak, amint a különböző légnyomásoknak engedve azoknak láthatatlan alakjához többé-kevésbé hozzásimult. Az erdőfeletti régiónak a déli napsugárnak kitett részei teljesen hómentesek. A sziklák és vércek árnyékában megmaradt hófoltok éppoly szaggatottak és bizarr alakúak, mint maguk az árnyékot okozó kőtömegek. A leáldozó nap vérvörös sugarai által megvilágított havastetők azt a benyomást keltik, mintha teljesen elhagyatottak és lakatlanok volnának. Az előttünk elterülő felületek óriási kiterjedése és a távolságok rendkívüli méretei, szóval az egész kép anorganikus kerete, oly grandiózus, hogy az abban esetleg elhelyezkedő élőlény vagy vad, mely még a legjobb területeken sem verődik össze akkora tömegekbe, mint a nyájakba egyesített háziállatok, teljesen elvész. Az többnyire csak a nézésben gyakorlott vadász jól felfegyverzett szeme bírja felfedezni. A nap a nyugati láthatáron egy vérvörös a csúcsokhoz hozzásimuló felhőben készül elmerülni. Az összes hóval fedett ormok vörös viszfényben pompáznak. Az ember szinte kelletlenül veszi a kezébe a látsövet, hogy ezt a hihetetlenül színpompás képet, mely fegyvertelen szemmel szemlélve a maga egészében látszik a legszebbnek, az egyes részleteket pontosan feltüntető elemeire bontsa. De ha a mai napon még vadat akarok látni, sietnem kell. Méhest az izzóveres és rózsaszín, mely naplementekor a hegytetőket borítja, megfakul, a teljes sötétség áll be. Nem kell soká kerestem. A hómezőkön tartózkodó zerge koronfekete nászruhája a mimikri szempontjából cseppet sem kedvező. A hegygerinc közelében tartózkodó sötétszínű állatok csapata azonnal feltűnik. A vékony hótakaró alól a nagyobb tövében kikandikáló fűpamacsokat nyugodtan legelészi de az egész falka hirtelenül, mint a héja által felriasztott galambok, szétszalad, hogy azután épp gyorsan lecsendesedve nyugodtan tovább legelje. Csupán a zsarnokoskodó bakhajkorásza még egy ideig a neki engedelmeskedni nem akarós utát, mely üldözője elől cikcakban folyton irányt változtatva menekül. Rövid idő múlva azonban ő is lecsendesedik. A világítás mint halványabb lesz. A szabad szemmel csak mint fekete pontok látható zergék, a sötétszínű kövek, egyes gyalogfenyőbokrok és más, a hómező egyformaságát tarkító foltok között eltűnnek. Az égbolton csak a hegygerincek határozott körvonalai rajzolódnak le. A sötétség beáltával a levegő csípősen hideg lett. Táborozási helyemhez sietek. Közvetlenül közelemben egy a gyalogfenyőből a nyílt havasi létre baktató nyulat látok. Fogolycsapad repben fel előttem, mely rövidesen újra leszáll. Még jó ideig hallgatom az egymást hívogató tyúkocskák hangját. Aztán füstszag meg az orromat. Gyorgye egy sziklafal tövében égő tábor tűz mellett foglalatoskodik. Száraz gyalog fenyővel éleszti a tüzet, és azért a füstöt alig lehet észrevenni. De az a csekéség mely mégis keletkezik, nem akar felszállni. A círbolya fenyő alján a földön telepszik, a fekete kávé és a parázson sült bükfagomba szagát majdnem teljesen elnyomja. Mindebből időváltozásra lehet következtetni. Az Alduna felé húzó vadludak gágogása ugyanezt jelzi. A jelek nem csaltak. Legjobb álmunkból a senyvedő parazsat szanaszét hányú vihar ébreszt fel. Mivel azonban Györgye a hosszú őszi éjszaka minden eshetőségét számolva elegendő tüzifát gyűjtött, úgy a tüzet rövidesen újra megbírjuk rakni, és ezen epizód nem soká zavarta meg éjjeli nyugalmunkat. Reggel négy órakor, amikor még teljesen sötétben indulni készülünk, azt vettük észre, hogy az év folyamán három újnyi hó esett. Az eget vágtató felhőfosztlányok borítják, melyek között egyes csillagok hol láthatókká válnak, hol pedig újra eltűnnek. A havazás ugyan megszűnt, de kósza hamok a frissen hullott porhavat sűvítve kergetik az arcunkba. Kanyonszerű sziklahasadékba ereszkedünk le, majd annak fenekén haladunk felfelé. Mire virradni kezd, már a gyalogfenyő feletti régiót értük el. A reggel közeledését csupán egy, a keleti hegygerinc felett kivehető, világosabb színű sáv és a helyenként kikandikáló csillagok haloványodása jelzi. Pár pillanatra megállunk. A táborozási helyről való indulás után a ruházatnak vagy a felszerelésnek valami rendezése mindig szükségesnek mutatkozik. Többnyire a lobogó tűz bizonytalan fényénél nem elég gondosan befűzött lábbeli, a hegyi vadász leglényegesebb ruházati cikke szorul némi utánigazítása. De a nehéz hátizsák sincs még úgy felcsatolva és szerelve, hogy azt órák hosszat kényelmesen lehessen vinni. A nyugati hegyoldalról oldalról legöldről kavicsokozta zaj arra engedt következtetni, hogy ott valamely nagyobb állat mozgolódik. Gyorge a homályra és a túlkorai órára való tekintettel medvére gondol. Nem osztom véleményét, mivel eddigi tapasztalataim szerint ez a nagy ragadozó oly óvatosan és macskaszerű ügyességgel szokott mozogni, hogy még a laza görgeteggel borított hegyoldalon sem okozza a legcsekélyebb nest. De a kellő világosság beáltáig a kérdést nem lehet eldönteni. Egyelőre várunk. A biztonság kedvéért egy nagyobb kő húzódunk, hogy kivilágosodáskor a vad azonnal észre ne vegyem. Az ez alkalommal állandóan kedvező irányból jövő széltől semmit sem kell tartanunk. A hideg szürkületben tétlenül várakozó vadász ideje lassan telik. A közvetlen közelben lévő tárgyakat ugyan meg lehet látni, de a távolabbi kilátást szürke felhőfal zárja el. De ez ebben a szeles időben semmiképpen sem kétségbejtő dolog, mivel a felhők és párák állandóan mozognak, és így a bennünket érdeklő havasi panorámát eltakaró függöny felgördülésére minden pillanatban el lehetünk készülve. Az időközben felkelt nap arra a bizonyos köt közvetlenül kezd rávilágítani. Az most olyan, mintha végtelenül finom ezüst szálakból szült fátyol volna. A szél elállt, és az ezüst köt szétfoszlása késik. A mind magasabbra emelkedő nap azonban nem sokáig tűri a homályt. A köd percről percről ritkább és átlátszóbb lesz. A mögötte lévő hegyalakulat és szerte ciklák és fatörzseki idomait sejteni lehet. Még egy pár perc, és az egész napsütötte hegyi panoráma tiszta, a legaprólékosabb részletet feltüntető képe bontakozik ki szemünk előtt. A makulátlanul tiszta fehér hófelületen mozgó koromfekete zerge a legszembeszökőbb jelenség. A zaj okozója az az egyedüli kóborló kivert bak volt, mely az előttünk égbenyúló sziklatorony egyik párkányán haladt végig. A léptei által megmozgatott kavicsok szédítő magasságból lezuhanva nyáron sokkal nagyobb zaj csaptak volna, mint most, midőn a puha hóréteg azt tetemesen letompítja. Egyes kis, a kőesés által elindított fiók lavinák az árok fenekéig gurulnak. A nyom után ítélve akkor, mikor a kövekesését hallottam, a bak lőtávolon belül volt. Azóta azonban meglehetősen messze eltávozott, úgyhogy lövésre már gondolni sem lehetett. Távcsővel nézegettem, középnagyságú bak. Pár ugrás után megmegálva a túlsó hegyoldalt figyeli. Bennünket nem vesz észre, mert figyelmét valószínűleg a falka szemlélése le, melytől erősebb versenytársa elkergette. Most eredeti menetelési irányától derékszög alatt eltérve egyenesen felfelé tart. Végre elérte a gerincet, de nem tűnik el mögötte, hanem előbbi mozgási irányához párhuzamosan visszafelé haladva újra felén közeledik. Most velünk egy irányban van. De mostani helyzetében oly távol van, hogy a lövést nem mertem megkockáztatni. Egy üzekedéskor gyakran bevált elhez folyamodom. Magam mozdítok meg egy követ, mely az alattam lévő árokparton, honnét a reggeli szél a havat elfújta, dörömbölve gurul lefelé. Aztán a fedezékül szolgáló kő mögött kezdek mozgolódni. A bak észrevett. Pár pillanatig feszült figyelemmel néz felé. Most teljesen nyugodtan maradok úgy helyezkedem el, hogy a vad sötét öltözetemnek egy részét láthassa. Rettenetes iramban indul el. Nem tud egyenesen felém tartani, mivel a köztünk lévő sziklafal oly magas, hogy azon való leugrást még ő sem kockáztatja meg. De a legközelebbi, Erdében súrolónak nevezett kőgörgeteges árkon szerű ugrásokkal iramodik lefelé. Mihez a talajviszonyok megengedték, egyenesen felém tart. Csak midőn húsz lépésnyire közeledett, veszi észre tévedését. Megtorpan. A széles melkasába forródon Mánlik hergolyó teríti le. Az üzekedéskor bak nem szolgáltatja a legjobb vadpecsenyét. A két kampó között lévő mirigy igen kellemetlen, az egész húsban érezhető bűsztáraszt. A tapasztalt szakácsnő azt azonban többé-kevésbé el tudja tüntetni. Úgy a magányosan kóborló kivert bakot, mint a legerősebb kampós pasa által összeterelt falkát üzekedéskor sokkal könnyebben lehet becserkészni, mint máskor. A vadkeresés magában véve már nem okos semmi nehézséget, mivel az egyrészt folyton mozog, másrészt pedig fekete öltözetben a rikítóan fehér hótakarótól erősen lerí. A vezetős uta szemmel látható szórakozottsága és a hideg által valószínűleg erősen lecsökkentett szaglási képessége miatt a falkát néha közvetlen közelből hosszú ideig egész zavartalanul volt alkalman megfigyelni. A vezető kapitális bak minden vetétását háreméből a legnagyobb erőszakoskodással távol szokta tartani. Mindig abban reménykedem, hogy egyszer két bak komoly összecsapásának lehetek a tanulja de ebben az új érdekesnek ígérkező látványban azért sohasem volt része. A falka felé közeledő outsider inferioritásának tudatában mindig önként a leggyorsabb iramban hagyja ott a harcmezőt, az őt pár száz lépésen át elkeseredetten üldöző hárem tulajdonost messze maga mögött hagyva. A birtokon belül lévő kapitális hatalmát mindig kiméletlen zsarnoksággal gyakorolja. A vetétás előzése után a falka valamely sutáját űzi és sanyargatja, sőt, kampos döfésekkel is kínozza. Ilyenkor a vak egy igen halk, körülbelül egy hosszúra nyújtott kurral körülírható hangot hallat, mely majdnem a gerlice búgására emlékeztet, de távolról sem olyan hangos. A suta ellenben egy alig hallható, házi kecskeszerű mekegéssel ad érzelmeinek kifejezést. Mindkét hangot csak a közvetlen közelből lehetett meghallani. Ami az üzekedés kezdetének és végének pontos idejét illeti, úgy egyiket sem bírtam meghatározni. Azt hiszem, hogy az időjárásnak arra igen nagy befolyása van. Október hó 20 után viharos időben majdnem biztosan lehet az üzekedés kezdetére számítani. Meleg, nyárias napokon ellenben a már teljesen fekete nászöltezetben pompázó zergék egymással szemben oly nyugodtan és közömbösen viselkednek, mintha még csak szeptember kezdete volna, amikor a vad a birkák által elhagyott havasi legelőkön sarjadzó friss fűhön hízik. December első napjaiban viszont határozottan volt alkalmam teljes szenvedélyességgel üzekedő zergéket megfigyelni. Az ilyen korlott bakok kampói között lévő bűzmirigek sem tűntek még el. A legtöbb élőlényel a szerelem fogalma virágillattal, madárdallal, meleg, holdvilágos éjszakákkal van összenőve. Ami hatalmas fekete-hegyi antilopunk názdalát a legmagasabb percek sziklatornyai között süvítő, havat és felhőfoszlányokat kergető vihar éneklip.